Yəhya 6-cı fəsil Bu hadisələrdən sonra İsa qaliliyyə Tiberya gölünün obiri sahilinə keçdi. Böyük bir izdiham onun ardınca gedirdi. Çünki onun xəstələrlə göstərdiyi əlamətləri görürdü. İsa dağa çıxıb şagirdləri ilə oturdu. Yahudilərin Pasqa bayramı yaxınlaşırdı. İsa başını qaldıraraq, Böyük bir izdəhamın yanına gəldiyini görüb, Filipə dedi. Ardan çörək alıb bu adamları yedirək? Bu sözləri onu sınamaq məqsədi ilə söylədi. Çünki özü nə edəcəyini bilirdi. Filip ona cavab verdi. Bunlara 200 dinarlıq çörək də çatmaz ki, hərəsi bir tikə yemək yesin. Şagirlərindən biri olan Şimon Peterin qardaşı Andrei ona dedi. Burada 5 kiçik arpa çörəyi ilə iki balığı olan bir oğlan var. Amma bu qədər adam üçün bunlar nədir ki? İsa Xalqı yerə oturdu. Dedi. Ora otla örtülmüşdü. Xalq da oturdu. Kişilərin sahi 5000 minə yaxın idi. O zaman İsa çörəkləri götürüb şükür edərək balıqlarla bircə oturanlara... Hər kəsə istədiyi qədər payladı. Onlar yeyib doyandan sonra İsa şagirdlərini hədd edir. Artıq qalan hissələri toplayın ki, heç bir şey zayi olmasın. Bunları topladılar və 5 arpa çöləyini yiyənlərin qabağından qalan hissələrdən 12 zəmbil doldurdular. O zaman İsa'nın göstərdiyi əlaməti görən adamlar həqiqətən dünyaya gəlməli olan peynəmbər Budur, deyirdi. İsa bildi ki, adamlar gəlib onu patişah etmək üçün zorla aparmağa hazırlaşır. Buna görə də tək başına dağa çəkildi. Axşam çatanda İsanın şagirdləri gölə inib, bir qayvam indilər. Onlar gölün obri sahilində olan kefirnağına gedirdi. Qaranlıq düşmüştü. amma İsa hələ onların yanına gəlməmişdi. Güclü küləy əsliyindən Göl dalqalanırdı Onlar beləcə avar çəkib 25 ya 30 Stadi gedəndən sonra gördülər ki İsa gölün üstü ilə Yəriyir və Qayğa yaxınlaşır Qoxdular Amma İsa onlara Mənəm Qorxmayın Dedi Onda şagirdlər onu məmnunluqla qayğa götürdülər Sonra qayıq O, andaca getdikləri sahilə çatdı. Ertəsi gün gölün obri sahilində qalan xalq başa düşdü ki, orada yalnız bir qayq olub. İsa öz şagirdləri ilə həmin qayığa minməyib, şagirdləri onsuz gedib. O arada Tiberiyadan digər qayqlar, rəb şükür eləyəndən sonra yemək yedikləri yerin yaxınlığına gəldi. Beləcə, xalq İsa'nın da, Şagirdlərinin də orada olmadığını görüb, qayıqlara minərək İsa-nı axtara-axtara kefir nahuma gəldi. İsa-nı gölün obri sahilində görəndə Rabbim, bura nə vaxt gəldin? deyə soruşdular. İsa onların cavabında dedi Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Əlamətlər gördüyünüz üçün deyil, Çörək yiyib doyduğunuz üçün mənə axtarırsınız Keçib gedən yemək üçün deyil Əbədi həyat verən Daim qalan yemək üçün işlər görün Onu sizə bəşər oğlu verəcək Çünki ata Allah ona öz möhürünü vurub Onlar İsa'dan soruşdu Allahın istədiyi işləri görmək üçün biz nə etməliyik? İsa onlara cavab verdi. Allahın istədiyi iş budur. Onun göndərdiyi şəxsə iman edin. Onlar İsa'ya dedi. Sən nə əlamət göstərərsən ki, görüb sənə inanaq? Ne iş görəcəksən? Atababalarımız çöldə manla yedi. Bu barədə yazılıb. Onlara yemək üçün göydən çörəh verdi. Onda İsa onlara dedi. Doğrusunu doğrusunu sizə deyirəm. Sizə göydən çörəy verən Musa değildi. Göydən həqiqi çörəyi sizə verən Atamdır. Çünki Allahın çörəyi budur ki, göydən enir və dünyaya həyat verir. Ona dedilər: "Ağa, sən daim bizə bu çörəyi ver." İsa onlara dedi: "Həyat çörəyi mənəm. Mənim yanıma gələn heç vaxt acmaz, mənə iman edən heç vaxt susamaz. Lakin sizə dedim ki, məni görürsünüz, amma iman etməsiniz. Atanın mənə verdiyi şəxslərin hamısı yanıma gələcək və yanıma gələni heç vaxt kənara atmaram. Çünki öz iradəmi deyil, məni göndərənin iradəsini yerinə yetirmək üçün göylənimmişəm. Məni göndərənin iradəsi budur ki, mənə verdiyi şəxslərin heç birini həlak olmağa qoymayım, lakin son gündə onları dirildim. Çünki atamın iradəsi budur ki, oğlu görüb ona iman edən hər şəxs əbədi həyata malik olsun və mən onu son gündə dirildim. Bunun cavabında, Yahudilər İsa'nın göydən inmiş çörək mənəm sözünə görə deyinib dedilər. Bu, ata anasını tanıdığımız Yusuf'un oğlu olan İsa deyil? İndi necə olur ki, göydən inmişəm deyir? İsa onlara cavab verdi. Öz özünüzə deyinmi, əgər məni göndərən ata bir kəsi cəzb etməsə, bu mənim yanıma gələ bilməz. Yanıma gələni isə mən son gündə dirildəcəyəm. Peyğəmbərlərin kitablarında yazılıb, onların hamısını Allah öyrədəcək. Atadan eşidib öyrənən hər kəs mənim yanıma gəlir. Əlbəttə Allahdan gələn şəxsdən səvayı atanı heç kəs görməyəm. Yalnız o atanı görür. Doğrusunu görəm. Doğrusunu sizə deyirəm, iman edən əbədi həyata malikdir. Həyat çörəyi mənəm. Atababalarınız çöldə manla yedilər və öldülər. Bu isə göydən inən elə bir çörəydir ki, ondan yiyən şəxs heç vaxt ölməz. Göydən enmiş canlı çörəyi mənəm. Əgər kimsə bu çörəydən yesə, Əbədi yaşayar Dünyanın həyatı üçün Verəcəyim çörək Öz ətimdir Onun cavabında Yahudilər Bu adam yemək üçün öz ətini bizə necə verə bilər? Deyib bir-birləri ilə Mübahisə etdilər Onda İsa Onlara dedi Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm Bəşər oğlunun Ətindən yiyib Qanından içməsəniz daxilinizdə həyat olmayacaq. Mənim ətimlə yiyib qanımdan içən əbədi həyata malikdir və mən onu son gündə dirildəcəyəm. Çünki mənim ətim həqiqi yemək, qanım da həqiqi içkidir. Mənim ətimlə yiyib qanımdan içən məndə qalır, mən də onda qalıram. Var olan ata məni göndərdiyi kimi, mən də atanın sayəsində yaşadığım kimi, məndən yiyən də mənim sayəmdə yaşayacaq. Göydən enmiş çörək budur, ata babalarınızın yediyi kimi deyil. Onlar öldü, amma bu çörəyi yiyən əbədi yaşayacaq. İsa bu sözləri kifir nahumda, sinagogda təlim öyrədərkən söylədi. Şagirdlərindən bir çoxu bu sözləri işidəndə dedi. Bu söz qəlizdir, bunu kim anlaya bilər? Lakin İsa şagirdlərinin buna görə deyindiklərini duyaraq, olaraq dedi. Bu söz sizi büdrədirmi? Yaxşı bəs bəşər oğlunun əvvəllər olduğu yerə qalxdığını görsəniz necə? Həyat verən ruhdur. Cismanı təbiyyətinsə heç faydası yoxdur. Sizə söylədiyim sözlər ruh və həyat gətirir. Lakin sizin aranızda iman etməyənlər və. Çünki İsa iman etməyənlərin və ona xəyanət edəcək adamın kim olduğunu əvvəlcədən bilirdi. O dedi, Buna görə də sizə söylədim ki, əgər ata bir kəsə imkan verməsə, o mənim yanıma gələ bilməz. Bunlardan sonra şagirlərinin çoxu İsa'dan ayrılıb, daha onunla gəzmirdi. Onda İsa 12 şagirdə dedi. Yoxsa siz də məni tərk etmək istəyirsiniz? Şimon Petir ona cavab verdi. Ya Rəb, biz kimi yanına gedək? Əbədi həyatın sözlərini söyləyən sənsən, biz də iman etmişik və bilirik ki, Allahın müqəddəsi sənsən. İsa onlara dedi, Siz 12 şagirdi mən seçmədim mi? Amma sizdən biri iblisdir. O bu sözləri Şimon İskariot oğlu Yahuda barədə söylədi. Çünki 12 şagirddən biri olduğu halda İsa'ya xəyanət edəcəkdi.